To, co budeme probírat, je poznání, že vše, co poznáváme, není nic jiného než vědomí a jeho objekty. A to, aby jsme to poznali, jak se dozvíme hned v prvních dnech, možná už zítra to probereme, první krok k tomuto poznání je vlastně poznání toho, že vše, co se dá vyjádřit slovy, Nemá žádnou realitu. A jelikož právě jsme zvyklí se držet toho, co vyjadrujeme slovy, to je vlastně není nic jiného než náš svět, samsárický svět, svět lpění. Tedy lpění z hlediska bodhismu, to není jen z filozofie jogačára lpění je především na konceptech a koncepty to jsou vlastně naše slova. A jestliže chceme podniknout to, co opravdu je za koncepty, musíme první poznat právě nereálnost konceptu, nereálnost slov. Aby jsme to poznali, Předpokladem toho je právě mlčení. Tak doufám, že všichni se budeme snažit se podle toho tady chovat. To neznamená, že mlčení je úplné mlčení důle ty nejdůležitější věci, které jsou nezbytné ke každodennímu životu. Tak, aby jsme mohli fungovat, můžeme říct. Ale vše ostatní si necháme pro sebe. Asi takhle. Takže od zítra rána? Bůh Zítra Zítra rána. Teď je většina z nás je z různých krajů, i z dalekých krajů, tak je třeba věci pojednat. Jak. Tak dnes samozřejmě se můžeme mluvit, ale Zítra začneme s mauna. Mauna znamená mlčení. A mlčení, ten, kdo je moudrý, v indické tradici se jmenuje Muny Muni to znamená ten, který drží mlčení. A právě proto v sánskritu existuje Přísloví, že moudrý muž, když může ušetřit slovo, raduje se jako ze svatby své dcery. <těk> <těk> <těk> tak měli bychom se podle toho chovat a šetřit slova. Bez slov nemůžeme komunikovat, ale to, co potřebujeme jako komunikaci, vlastně je jen opravdu málo slov. Je známý příběh v čínské tradici, když tady koukám. Tamarám no. v Samádi. Velký čínský mudrc Lao Autor knížky. Ne autor, ale ten, který diktoval knížku o síle a cnosti neprijímal žádné žáky. Proto, aby právě držel mlčení. Ale nakonec, jelikož začal stárnout, a kdo stárne, ten potřebuje pomoc, príjmul jednoho žáka, který ho všude doprovázel a pomáhal mu kdykoliv bylo třeba, A jednou tak tradice vypráví, Vylezli spolu na vrchol hory a dívali se do údolí na eh, západ slunce. A jeho žák začal otevrhl pusu a povídá: Mistr, podívejte se dolů do údolí, jak krásné barvy, jak, eh, eh, jak dýchá příroda. A mistr ho poslal domů. To by znamená, že bychom se měli chovat jako laocen, ale znamená to, že moudrost, pokud neotevríme ústa, všichni vypadáme jako moudří, jakmile otevřeme ústa, tento dojem rychle může zmizet. No a Teď o vlastně náplňi tohoto zásadu. Náplň tohoto zásadu samozřejmě bude meditace. A jak všichni studenti budismu ví, ve všech budistických tradicích, meditace znamená meditace utišení a vledu Stejně tak ve všech buddhistických tradicích meditace utišení a vledu je předpokladem realizace. Bez meditace utišení a vledu nikdo nikdy žádné realizace nemůže dojít. Tedy kniha, kterou budeme probírat ve večerních rozpravách, se jmenuje eh, vlastně rozvázaný uzlů. Teď se to dá přeložit jako rozvázaný tajemství v čínštině. Tyto dva významy se dají spojit a jsou spojené. A tato kniha vysvětluje vlastně Nejprve, co z hlediska pouhého vědomí je ta nejvyšší pravda, co je konvenční pravda ve všech tradicích buddhismu, jestliže chceme dojít k realizaci, musíme poznat, co je konvenční pravda a co je nejvyšší pravda. To je vysvětleno hned tedy po predmluvě, pak tento text v další kapitole vysvětluje, vlastně co je vědomí a různé druhy vědomí tle této tradice, tedy osm druhů vědomí, které vlastně tvoří náš svět. Dále další kapitola vysvětluje tři úrovně skutečnosti Ve kterých se nacházíme, ať jsme si toho vědomí či ne. A vlastnosti těchto tří, vlastně, druhů skutečnosti, ve kterých se nacházíme. Pak další kapitola vysvětluje nepodstatnost neboli prázdnotu, jakožto jedinou realitu ve všech těchto třech druzích skutečnosti. A tyto kapitoly jsou vlastně, dá se říci, úvodem k tomu, co budeme rozbírat v kapitole 6, tohoto díla, tedy v kapitole, která vysvětluje jogu. Jogu z hlediska buddhistického poznání, buddhistického pochopení. A tato yoga, tedy meditace utišení a vledu, je předpokladem realizace. Bez jogy, bez meditace utišení a vledu nemůžeme o žádné realizaci mluvit. A další kapitoly pak vysvětlují různé stupně realizace bodhisatů, Poslední kapitola, 8., vysvětluje cíl cesty k což je stav buddhoství. Čili dá se říci, aby jsme pochopili jogu, musíme pochopit nejprve vlastně goučara, tedy objekty jógy. Tedy předcházející kapitoly té kapitoly, které budou, kterou budeme vysvětlovat, jsou kapitoly vysvětlující tedy objekty jogi, objekty ve smyslu eh, těch eh, realit, ve kterých se joga pohybuje, těch skutečností, ve kterých se joga pohybuje. Tak tedy šamatá vypašana. Meditace utišení a vhledu je yoga samotná, tedy dle této sutry veškeré cnosti se dají schrnout do vlastně dvou praktik. Praktik meditace utišení a praktik meditace vhledu vlastně eh, Dhammapada vysvětluje to samé. Eh, Dhammapada říká, že jestli bráhmana, eh, bráhmana vůžistické tradici, znamená ten, který dosáhl vyššího poznání, se stává Znali ve dvou věcech. já dá Brahmanu. Pak veškeré nečistoty jeho vědomí, hm? veškeré kléša e, on může vědomně opustit. Čili e, jiným, jinými slovy, Jediný způsob, jak opustit důkladně nečistoty vědomí, což je cíl veškerých skutečných náboženství nebo religií, všechny skutečné religie neúčí nic jiného než čistotu vědomí, z hlediska budistického poznání tato čistota vědomí tuto čistotu vědomí možno dosáhnout jedině meditací utěšení a vledu všechny ostatní disciplíny kterých je mnoho vlastně jsou předpokladem a cestou k úspěšné praxi meditace utěšení a vledu to je budistická perspektiva. A v případě, že praktikujeme úspěšně meditaci, utišení a hledu, můžeme dosáhnout ovoce cesty. A ovoce cesty je právě vysvětleno v kapitolách, které následují šestou kapitolu, kterou budeme probírat. Teď to nejdůležitější jsem vysvětlil, co se týče obsahu mojich večerních přednášek nebo večerních damat. Co se týče praktické meditace, zmínil jsem se o tom, že mnozí z nás, jak vidím, mají zkušenost, možná dlouholetou zkušenost, kterou by měli použít k hlubší prohloubení své zkušenosti z hlediska poznání pouhého vědomí. Právě proto já nebudu na nikom vyžadovat, aby meditoval tímto a tímto způsobem. Ale v rámci ranních vysvětlení možná vysvětlím, Meditace, která se mně zdá být nejlepším prostředkem k, k otočení vědomí samo na sebe a prohloubení tohoto otočení ve smyslu poznání, že vlastně ve stavu samády, ale nejen ve stavu samády, pak jak uvidíme v našich výkladech, Vlastně všechny objekty, které poznáváme, jsou pouze a jen objekty vědomí samotného. Nic tedy vnějšímu, vnějšího vědomí není skutečné. A tato cesta je považována, ačkoliv je, existuje v základním buddhismu, já schválně neříkám, na Jánovému buddhismu, nebo já zdůraznil, že buddhismus je jen jeden, ovšem cesty poznání jsou různé. To, ty součásti cesty, které vedou k probuzení, jsou vlastně stejné ve všech buddhistických tradicích, a vlastně Mirvana je též stejná. Jenomže použití nirvány může být jiné. Ve všech tradicích buddhismu, tedy, jak už jsem se zmínil, ten nejlepší prostředek k poznání sebe a poznání světa je prohloubení se do vědomí. A jak se prohloubit do vědomí, tedy budeme. Probírat. A e, dobrá meditace k prohloubení do vědomí, myslím, zde základní meditace, je meditace na dech. Teď meditace na dech se vysvětluje různě v různých tradicích. Já vysvětlím po Ti, kteří mají zkušenost v meditaci nadev, vysvětlím, jak se tato meditace nadev praktikuje v Mahajánové tradici. Ti, kteří nemají zkuš hlubší zkušenost v meditaci, pro ně bude asi nejlepší praktikovat tak, jak je tato meditace vysvětlována v teravádové tradici. Tedy já krátce vysvětlím obě tradice. Teď, jak bychom měli vědět, Mahajánová tradice, tedy tradice, která vysvětluje cestu bodhisatů, která vede do stavu budovství, zdůraznuje meditaci bez objektu od samého počátku. Zatímco eh, meditace bez objektu je Možná v základním buddhismu, jen po bezprostřední realizaci objektu e, probuzení nebo objektu e, vysvobození, což je nirvana. V tom je rozdíl. A jelikož v Mahajanové tradici zdůrazňujeme e, Meditaci bez objektu, tedy meditaci na prázdnotu od samého počátku, což předpokládá hlubší pochopení. Pokusíme se vysvětlit toto hlubší pochopení z hlediska hlavně z hlediska tradice yogach z hlediska pouhého vědomí. A jak toto, tuto meditaci bez objektu vlastně spojit s meditací, s objektem. A na to právě je obzvláště specializovaná tato škola pouhého vědomí. V mahajánové tradici, asi některý z nás studovali buddhismus, Ví, existují vlastně tři základní tradice. Za prvé je tradice eh, Madhyamika, tedy střední cesty. Jejíž hlavní eh, učitel je Nagarjuna, který systematizoval eh, literaturu transcendentální moudrosti na základu poznání nepodstatnosti neboli prázdnoty všech jevů. Další je tradice takzvaný Dharma Lakšana, což znamená tradice poznání vlastností darm, což je tradice pouhého vědomí na základě pochopení je viděna na základě pochopení základního vědomí, jakožto to vědomí, jež si doslova přivlastňuje svět. Čili jakožto základ samsáry. A další tradice, tedy základní sutra této školy, je právě tato sutra rozvázání úzlu kterou jsem preložil. Další tradice je tradice vysvětlení souvislého vznikání. Tradice Madiánika vysvětluje souvislé vznikání na základě nepodstatnosti všech jevů. Tradice pouhého vědomí vysvětluje souvislé vznikání na základě vědomí jakožto jediného skutečného jevu. A tradice takzvané tatágata Garba, neboli lúno tatágatu vysvětluje souvislé vznikání na základě eh, vlastně, dharma dhatu, na základě eh, Sféry darm, nebo ali, sféra skutečnosti, která se nachází jakožto eh, vlastní vlastnost ve vědomí všech bytostí. Čili eh, jedná se o Filozofii pouhého vědomí na základě takzvaného skutečného budhovství, skutečného já. Jak víme, ve všech budistických tradicích vlastně Buddha ukazoval cestu k poznání skutečného já, které je definováno ve základních tradicích buddhismu vždy jako nejáství Tato tradice právě definuje já jako nic jiného, než sféra darmy, sféra budhovství ve vědomí všech bytostí, ze které se vše vyvíjí. Hlavní spis, který vysvětluje tuto filozofii v čínské tradici, je vystání víry v Mahajánu a Švagoši, což jsme též přeložili a snad to vyjde e, příští rok i s komentárem. Čili tyto dva směry vlastně schrnují hm, tradici pouhého vědomí a tato tradice pouhého vědomí je vlastně základem e, vysvětlování meditace šamaty a vypašany ve všech puristických tradicích. I ti, který zdůrazňují eh, tradici madyamika tradici bezpodstatnosti všech jevů, jakožto to nejvyšší učení. Čili pro pochopení meditace utišení a vledu, eh, pochopení Filozofie pouhého vědomí je nutnost. I ti známí učenci, který staví právě na vysvětlení filozofie střední cesty, nepodstatnosti všech jevů jakožto nejvyšším učení, jako dejme tomu, Tibetu, Zonkapa, ve vysvětlení Šamata a Vypašana používají e, sami e, kategorie, které jsou vysvětlené v, e, právě ve filozofii pouhého vědomí. Teď e, co se týče meditace, chci se zeptat ještě, než skončíme, kdo z vás jako se nevěnoval, nevěnoval meditaci, nebo komu z nás meditace je zatím neznámé teritorium, ať zvedneme ukrátce? V tom případě budeme muset začít zítra vysvětlením jistých základů meditace. Jak správně sedět, jak správné sezení ovlivňuje naši pozornost. už vysvětlujeme tadyž meditaci na dech, jak správně dýchat, jak správné dýchání ovlivňuje správné myšlení a podobné věci vysvětlujeme vysvětlíme na začátku. Jo? Vybrali jste si sice ti, kteří jsou úplně začátečníci, bude to pro vás jistě výzva, protože to, co budeme probírat, není pro ty, kteří nemají solidní základ, bude možná těžké, ale o to více času budeme tomu věnovat otázkám během těch Damatox, během těch rozprav a pak v individuálním intervju. Tak nemusíte mít strach. Z mé zkušenosti začátek je to nejdůležitější, jestliže začneme s, se správným pochopením a s hlubším pochopením, o to snadnější bude pokračovat. Právě proto apeluju na ti, kteří začínají, aby si dali obzáště záležet na tom, aby hned Nehodili kosu do žita, ale snažili se překonat různé překážky, které jistě se vyskytnou. Meditace není nic jiného. Od samého začátku do samého konce, než proces překonávání překážek ti z nás, který mají zkušenost v meditaci. To jistě potvrdí. Jestliže jsme se něco v meditaci naučili, naučili jsme se to proto, že jsme našli v sobě sílu překonat překážky. Kdyby jsme v sobě tuto sílu nenašli, nikdy by jsme žádnou k žádné realizaci nedošli. Jestliže takto budete uvažovat, pak by neměl být problém. A čím jsme Větší jogíny, jogíni, tím větší radost můžeme získat z větších překážek, nebo větší překážky nejsou nic jiného, než otevření k větší realizaci. Ovšem pozor, na začátku střetáváme hrubé překážky, čím hlubší naše poznání, tím Jemnější budou naše překážky. A to je třeba si uvědomit. Jelikož máme jemnější překážky, znamená to, že máme jemnější vědomí. A jestliže máme jemnější vědomí, znamená to, že máme jemnější vnímání. Ale bez konfrontací s překážkami nikdo. Žádné jemnější vědomí nevytvoril a nikdo žádné jemnější prekážky netolero, ne, se nenaučil tolerovat. Právě proto je třeba si uvědomit od samého počátku, že meditace je proces. A jednou, když jsme do toho procesu vstoupili a chápeme ho, pak opravdu tento proces bude mít sílu transformovat naše poznání sebe a poznání světa. A poznání sebe a poznání světa není nic jiného než yoga. A spis, který budeme probírat, se jmenuje kapitola o józe z hlediska Mahajány. Právě proto, že yoga je zde chápána jakožto proces poznání, proces realizace, proces konfrontací s překážkami, proces opuštění překážek, proces realizace a proces ovoce realizace. To je yoga. A jestliže tento proces pochopíme, Pochopíme jogu jakožto celistvost. Yoga je celistost. My sami jsme rozděleni. Yoga, z hlediska hlubšího pochopení, neznamená nic jiného, než spojení s tím, co je skutečné. A spojení s tím, co je skutečné, tento proces, tak, jak jsme ho vysvětlili. Jestliže do toho procesu hluboce nevstoupíme, nepoznáme jogu a nepoznáme, co je v nás integrální, co je v nás skutečné, co je v nás celé. Právě proto z hlediska jogi, yoga, je skutečné duchovno. A toto duchovno je vlastně nad, jestliže je skutečné duchovno, je nad vším skutečným rozdělováním. Já jsem ten, já jsem onen. Já sám teď můžu trochu vysvětlit svůj vlastní, svou vlastní zkušenost, já sám, když jsem v době, kdy jsem byl student v Indii, jsem chodil po různých poutních místech a dostal jsem se, jelikož jsem žil ve státě Bihar a dál, dostal jsem se do ránče, v oblasti ránče se nachází jedno z hlavních svatých míst džajinistické tradice, e, yoga v Indii má tři základní tradice, což je e, vedická tradice, buddhistická tradice a tradice. Dnes v Indii existuje hnutí, s kterým já vlastně se též snažím integrovat hnutí o jednotě yogy, jakožto jednota. Duchovního snažení. Když jsem se dostal do, na toto svaté místo, které je spojeno s Pášvenáta, což byl první z Titankaras, z realizovaných, stejně tak jako v budismu bud, náš Budha, Buddha naší doby, Buddha Sakyamuni, není první Buddha, před ním bylo nesčetně mnoho budou, nesčetně mnohých eonů. I v čajinistické tradici ten džina, ten tatkara realizovaný v dnešní době není, není první ani poslední, ale jeden z mnohých. A první v tradici eh, jako známé je právě pršovnáta. Jak asi z nás někteří znají, v tradici džajnismu existují dva druhy tradice. Tradice nahých askétů a tradice oblečených askétů. Toto místo je právě spojeno s tradicí nahých asketů A já ve své zvědavosti poznat, jak vypadá nahý askét a co praktikuje, jsem se vydal na toto místo a potkal jsem vlastně dnes hlavního vůdce jogi na této tradice, Vidya Ságara, což, což znamená doslova oceán vědomosti, nebo v oceán moudrosti A jelikož, jakožto student indické filozofie jsem měl zvědavost, co a jaký směr, který k čemu se kdo hlásí, co kdo praktikuje, jsem se ho zeptal jako co jeho filozofie hlásí, jak se liší od jiných filozofií a na to mi odpověděl Vidya Sagarji, že já sice jsem nahý jogín patřím k tradici nahých džinů, ale toto je jen pouhé, pouhé jméno. Já sám se nevidím jiný než druzí, a to je právě to, co praktikuju. Praktikuju jen jednu pravdu a pravda jen jedna. A ti, co se domnívají, že je mnoho pravd, ti mají milné názory, a tento vlastně tento postrech, já už jsem si připravil otázky, jak se budu ptát čoho, co znám, co je co znamená anekavada, co znamená filozofie různých názorů, které se vstřetají a tak dále, a které vedou k toleranci, v toleranci jakožto nejvyššího dosažení. Zmlknul jsem a <hý> jenom jsem koukal prostě. to je, čemu se říká integrální yoga, jestliže poznáme to, co je skutečné, to, co je v nás integrální to, co nemůžeme ztratit. Ten, ať vysvětluje jakoliv, ten je jogin. A z hlediska filozofie pouhého vědomí, právě nejlepší cesta, jak se stát, Skutečným jovínem, jak se stát tím, který skutečně realizoval to, co je v nás skutečné a co je skutečné ve světě. Na to je nejlepší cesta zkoumat vědomí, poznat vědomí a chápat vše, jakožto to odraz vědomí. Tak tímto jsem všechny povobudil. <laughs> Doufejme, že se budeme během tohoto zásadu všichni snažit. Jestliže se budeme snažit, výsledky na sebe nenechají čekat. Jestliže se snažit nebudeme, halt žádné výsledky nedosáhneme. A to by byla škoda. Tak teď, jelikož mnozí z nás přišli z, z dalekých krajů, navrhuju, aby jsme rozpustili parlament. Hm? A než rozpustíme parlament, jsou nějaké otázky? Něco k objasnění? Stavu, báte, těmi jemnějšími překážkami? Co jsou? Ty jemnější překážky. Jemnější překážky? To poznáš sám? <laughs> Nejprve jsou hrubé překážky, což je hrubé stavy rozptílení, hrubé stavy e, letargie. Hm? Pak tyto stavy se stávají čím dál jemnější, až nakonec úplně zmizí. To je jako hrubé vysvětlení. Jak víme, základních překážek je pět: což je chtíč, zloba, rozptýlení, letargie neboli. a malátnost a e, pochyby. No a tyto základní překážky se dají rozvíst dál na mnohé, mnohé překážky, jako například chtíč je spojen s milným názorem, je spojen s píchou a tak dále. A tím pádem Vzniká eh, velké množství znečištění vědomí a znečištění pocitu, což je jeden proces, jelikož máme nečisté vědomí, máme i nečisté pocity, Jestli, jelikož máme nečisté pocity, vidíme tento svět a přijímáme tento svět jako něco nečistého. Jelikož z hlediska buddhismu pocit neznamená nic jiného než přijímání prý, předmětu poznání, a my přijímáme předměty poznání skrouceným způsobem, eh, způsobem ve smyslu chtíče a zloby. Jelikož přijímáme sebe a svět skrouceným způsobem ve smyslu chtíče a zloby, Nacházíme se ve stavu nevědomosti a stav nevědomosti je stav rozptílení a letargie. Tak se budeme snažit, aby jsme aspoň ty hrubší předná překážky překonali a zjistili výhody čistého sebe a čistého světa. Vádáme zásluhy, to bylo všechny to sní. a půjdeme do hajaja, nebo do, do, do další cvičení. Je ta vata ji samba dán, po mě Sabbe Dewa Anumodantu Sabasampati sidia. Eta Vata amehi Sambadam Punya sampada, bhuta bhuta Anumodantu Sabasampati Sidya. Eta Vatacha Amehi Sambadam Punya sampada, Sabbe Satta Anumodantu Sabha Sampati Aka Satta Chabumata Deva Naga Mahidika Punyantana Anumoditwa. Chiramrakantu lukasasana Aka satta chapumattha Deva, naga, mahidika Punyantanganu moditva Chiramrakantu desana Aka satta chapumattha Deva, naga, mahidika Punyantanganu moditva Chiramrakantu tumampara Sabitiyo vivajantu Sabarogo vinasatu Mate bhavat vantarayo Sukhi ko bhava Bhavatu Saba mangalang, rakantu Saba Devota, Saba Budhanu Bhavan, Saba Dhammanu Bhavan, Saba Sada soti Bhavantu Te Devo Vasatukalen, Sasa Pito Bhavatu chha, Raja Bhavatu Dhammiko,